Este bine să știm, pentru toți cei ce sunt ai Domnului, orice cuvânt de învărbătare, de mângâiere, de dojană, chiar și de mustrare, nu-i pentru cei de afară. Însă, Mântuitorul vorbește în Ion 17, nu pentru lume, mă rog, deci e clar, lumea nu are nicio treabă cu Dumnezeu, cum lumea e atât de rece față de el și el se liniștit. Biblia vorbește că numai cei ce îl caută se vor bucura de ceea ce este el, de ce a făgăduit el și vom și fi Absolut. Dacă ceva nu îl caută, el nu se lasă găsit. Noi trebuie să înțelegem că una din însușirile lui Dumnezeu Lucru care se poate observa și în viața copiilor lui, el nu deranjează absolut pe nimeni. El îți arată bine și rău și te lasă ca tu singur să hotărăști. Pentru ce ești? Pentru bine sau pentru rău? Pentru că e foarte interesant de știut. Când Biblia îl definește cum este scris în Apocalipsa de trei ori sfânt, aici se înțelege că în cuvântul sfânt înseamnă nu ai absolut nimic de obiectat. Nici cel care îi vorbește cuvântul, nici cel care vorbește cuvântul. Asta înseamnă cuvântul sfânt. El, Domnul pentru că Domnul a făcut pe om și pentru că omul a fost amăgit, el n-a fost cum s-a întâmplat cu Lucifer. Lucifer n-a fost amăgit de nimeni. Biblia vorbește, el a fost fără prihană până în ziua în care s-a găsit nelegirea în el. El nu mai putea să aibă iertare, căci păcatul în el însuși a luat ființe fără, se vine din altă parte fără să fie cauzarea reacțiunilor. La om e cu totul altfel. Omul care a fost făcut cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul a fost înșelat. Și pentru faptul că a fost amăgit, Domnul e cel care îi vine în ajutor. Pentru om. De bine vorbește că nu în ajutorul îngerilor, pentru că sunt și căzuți dar nu în ajutorul lor. Biblia mai are încă un în cuvânt, chiar și pentru noi oamenii, dacă cineva l-a primit pe Domnul ca mântuitor, el a fost spălat, curățit și sfințit prin singurile lui Isis. Și dacă el omul îl tăgăduiește cu alt cuvânt mai de spus, îl trădează. Trădarea înseamnă abatele, de la el spre altcineva sau spre altceva. Astfel de suflete nu mai pot avea iertare, pentru că este vorba de un păcat făcut cu voia, pentru că omului i s-a acordat libertatea ca el să aleagă. Și dacă el și-a ales ceva ce este împotriva lui Dumnezeu, cuvântul are atâta lumine în el, încât putem trage concluzia ca să vedem ce înseamnă a fi credincios lui Dumnezeu. Muntitorul are un cuvânt la care stai și te gândești că, dar ce păcat poate fi pentru un om? Să un versetul, cine nu-i cu mine, e împotriva mea, deci nu-i musai să te declar împotriva lui Dumnezeu e destul numai faptul că ești neutru față de El, adică nu ai nimic pentru El, că nu ai nici în bine, nici în rău, îți vezi de drumul, ori e viața ta. Domnul spune, cine în felul acesta și e împotriva mea, El are în vedere faptul că, când diavolul se găsește într-o permanentă împotrivire împotriva Lui Dumnezeu, El caută totdeauna unelte pentru a le folosi împotriva lui Dumnezeu. Și cei mai buni unelte pentru Satana în împotrivirea față de Dumnezeu sunt cei neutri. Ei îi mobilizează, ei amăgește, ei îi determină ca să ia această atitudine împotriva lui Dumnezeu. De aia multe spune că cine e nici cu mine, e împotriva mea. Puțini dintre credincioși își dau seama de adevăr. Așa se păstrează creștinul în Hristos tot timpul cu ochii tot la El, la Hristos. Asta este o luptă. Satan, tocmai, aici gândul în lupta împotriva creștinului, să ia ochii de la Hristos. De aceea, adunarea are un foarte mare rol în viața de credință. Ea este pentru noi locul unde, ca și o baterie. Ea îți luminează, dar ea trebuie, de încând încând, dar un anumit timp. Când după ce s-a descăcat, trebuie să o pui de nou la încărcat. Inima noastră, ea este acel loc pentru Domnul, pentru darul Duhului Sfânt, pentru tot ce îi poate duce la mântuire. De deci ce spune Scriptura că din inimă e izvoarele vieții sau, dacă, dacă eu repet aici cuvântul, dacă ești pentru neprinătirea, N-ai să-ți găsești niciodată plăcerea În ce găsești omul fără Dumnezeu Tu, creștin În care Biblia vorbește Că în Hristos Ai totul de plin Întrebarea se pune, Tu ce cauți acolo unde e Hristos, nu-i Pentru tine Ai totul în Hristos Asta este ce a făcut Dumnezeu pentru noi Dacă El a putut Să ne ia chiar pe Fiul Lui Ca jertfă, ca un dar Gândește-te Că celelalte lucruri vin pe deasupra, nici nu poți să-ți dai tu seama. Deci nici vorbă, într-un astfel de suflet, să mai existe alte dorinți afară de Hristos. De ce? Pentru că în El, Biblia vorbește, toate izvoarele mele sunt în Dumnezeu. Noi citim și noi tot gândul la altceva ce are lumea asta. Sau cum spune cuvântul, îmbrăcați-vă în podoabe sfinte. Pe podoabă, Sfântul nu stă în a spune pe tine tot felul de minuni care are lumea asta. Știți? Adică, un creștin, domnule, acesta este frumos. El umblă călăuzit de Duhul Sfânt. Fii viață de credință. Nu trebuie să ne înșelăm că dacă nu ascultăm ce spun scripturile și gândim că, da, ce rău, poate, ce rău, cuvântul ăsta e de la diavol? Când vine un cuvânt din scripturi și spune, uite, asta și asta. Și da, ce rău e ăsta? Acolo satana s-a șoptit la ureche. Nu-i gândul lui Dumnezeu. Am spus versetul care îl repet de nou. Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Când mergi într-un astfel loc unui Hristos, nu-i. Întreabă-te, te, te Dacă nu te însoțește înseamnă că faci ceva ce este împotriva lui. Și tu nu dai seama. De ce credeți că spune Scriptura când se va arăta Hristos viața noastră, cuvântul este atât de minunat pentru noi, Hristos viața noastră, atunci și voi vor veți arăta cu El în slavă. Iată care este pricina răpire momentul acela fericit pe care îl așteaptă creștinul. Să se vadă plecat în lumea asta. Sau cum spune Scriptura, vă rog, notați bine venirea Lui, o spune cuvântul, nu are în vedere păcatul. Acest lucru l-a făcut când a fost ca om pe pământ. A doua venire, cuvântul spune, are în vedere pe cei ce l-așteaptă. Pe întrebarea un om firesc, pământesc, care se potește ca aici să fie cât mai cât, nu știu cum, îl așteaptă el pe Domnul, tânjește el după așa ceva? O tânără când s-a logodit cu un tânăr pe care l-a iubit, pentru dânsa, timpul de la logodne până la numbe e un timp de așteptare, un timp de pregătire, în vederea nonței, al coloniei al momentului în care va fi pentru totdeauna cu cel pe care și-l va avea ca partener în viață. Întrebare, gândesc eu așa, pentru veșnicia care urmează, că Hristos va fi... Acel pe care sufletul meu l-a căutat, ferici de cei ce îl caute pe Domnul, îl cauți, el se lasă găsit. Nu-l cauți, pentru nu pentru tine, Domnule. Tot ce spun Scripturile, făgăduinți, lucruri minunate, nu pentru tine, pentru că nu-l cauți, nu-l dorești. Așa sunt oameni care n-au în vedere slava lui Dumnezeu. Ei sau pe ei înșiși în vedere. Domnul care este în mijlocul nostru, El să ne lumineze mintea, inima și gândurile și să nu ne înșelăm singuri după părerele noastre, după închipuirile minții noastre, că toate să ne duc la moarte. Domnul să fie cu noi, amin.